اَتَّبُكُرُ بِالسَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ Yəni, Buhari r. bir əgər, məsələn, şübhəli olanda tutaq ki, vaxt edilməyəm, onda namazın vaxtını geciktirmə. Yəni, məsələn, <gülüyor> burada misal çekir üstə, yəni, birdən hava tutulub, birdən hava əgər tutulubsa, Onda tutaq ki, məsələn, əsri lazımdır çox gecikdirmək. Əksinə, lazımdır bir az tez qılmaq, tutaq ki, əvvəl vaxtında, məsələn. Aynında və ya olaraq tutaq ki, həmsin zöhür, zöhürü biraz gecikdirə bilərsən, lakin əsri isə biraz tez qıla bilərsən onda. Əgər hava eləyə, məsələn, bu tür e, bilinmirsə, belə vaxtlardır vəziyyətlədir. Əbə Muleyhin rivayətində gətirir ki, Peyğəmbər sallallarısından bəs Peyğəmbər sallallarısından buyurur ki, kim əsr namazını təhlükələsə namazı, onun əməli batildir, nə edir, hamısı batıl oldu. Yəni bu hədis keçib bizim üçün, təqət bəzlədir bütün əməlləri nə edir və bəzlədir o günün, Allah bilir, Vəla üçün, burada gətirməkdə məqsəd odur ki, yəni, taqşı şibirdən hava tutkun olsa, hətta öyrənən öyrən insanın ki, yəs, hava həsələn dəyil, sağa nəsədir, ya saatın taqşı yoxdir, bilmək üçün əsr çıxsa, əməlləri batılı ebilərsən. Ona görə hələ vəzir filanda Yəni ki, əsr üçün qəza nəmək nədir? Əməli batılı elməkdir bütün əməllərdir. Ona görə qecikdirmək hələ vəzir qədər. Və sonra, rəhəmiyyəllullah, burada buyurur, bəd, alə azan, bədə dəhə bil vaqt. Qədə dəhə bil vaqt. Yəni, vaxt çıxandan sonra azan vermək məsələsi. Yəni, çox ki, namazın çıxıb azan vermək olar, yoxsa azan, azan namaz vaxtı lazımdır. Və burada, rəhəmiyyəllullah, əbi qatədən, o da antasından buyurur ki, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi Və <gülüyor> elə oldu, oldu ki yatdılar. Və yatanda oyananda da gördülər ki artıq günəşin şüaları görsənir. Yəni səhər olması. Yəni gecə şüəli. Yorğun olub səfərdir. Allah ilə bəzi döyüşdən də qayıdılan dey. Allah bilir. Və yəni gecəkilə namazı. Və Rasul sallallahu əleyhi qalxır. Və deyir ki, ey Bilal, <gülüyor> azam ver və Bilal azan verir və daşlamaz alıb hamıyı namaz qılır və burada göstərir ki, yəni, bu xarə edir ki, getkəndə azam verməyələr. Dəyirsə, bu əgər, məsələn, cəmaatdırsa, taq ki, cəmaat çoxdursa, həmçinin mərkəz yerdirsə, taq ki, meçiddir, Aynında bu cür yerlərdə hansı ki, baxılır bilmək üçün, hamı bilmək üçün namazın vaxtı gəlir, bu cürlərdə verilməlidir azan. Azan verilməlidir, amma sənə tək olsan, bu sənə yəni, vazif gör bunu verməkdir. Aynında çünki azan eylandır. Eylan vermək üçün namazın vaxtı girib. Əgər sən bunu bilirsən, amma müstəhəb üçün verə bilərsən, azan verə bilərsən, çünki azan verməyə salabilirsiniz, nə eşidir? Cəmiət günü az şahadat deyir ki, o azan verirdi. Bəlkə sizdən harda isə azan verəcənsən, ancaq belə ümumi yerlərdə olanda belə mərkəz elərlərdə orada lap geciksən də yaxşı dağlama verəsən. Bu çünki cəmaət görsələr mərkəzi yerlərə baxırlar. Villəkan namazın vaxtı girib. Aydınlıq azan ola biləsən, verməsən elə bilərlər. Namazın gəlir və namazın vaxtı çıxır. Amma məsələn, bu təbi ki o tür yerlərə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada gecikdirlər küsur namazlan <gülüyor> və göstərir ki adam verir və cemaat da qəzanı cemaatla qıllar. Qəzanı qılmaq olar cemaatla. Xüsusən yə, adam çoxdursa. Cemaatla qılmaq yaxşıdır. İndi yəni, burada səbəb olub da, yatıblar. Yəni belə olsaydı günah Amma indi yəni, yatmaqdır və ya ağlın getməyi Aydın deyil, və yaddan çıxmaq deyil, namazı bıraxmaq bu cür, ki, əsr də olsa, o qorxuludur. Yəni, o oyaq olanda əsrı bıraxmaq kimi deyil. Aydın daya. Və sonra burada baxarıyım, <gülüyor> o, yalsın, Allah. Başqa məsələləri keçir, o da qalsın, inşallah qanım Allah abonecım.